І відійшов В сусідньої келії Долинало рівномірне гудіння Преподобний Яків молов у жорнах жито Він меле вже два роки Ніч у ніч Творить молитву Богу і меле Таку епітемію наклав на себе Мливо віддає до пекарні І знову бере там жито Десь праворуч заскрипіли двері Хтось вийшов з келії Феодосій відступив у тінь Саме вискалився місяць і іншою стежкою зійшов на гору. Ще до світа Паламар удари вбило до заутренні. Утренню правили в малій дерев'яній церквиці на дальнім горбі, яка вже не вміщала всіх. Як і завжа, розпочали її ще затемна, а скінчили на розвидні. І Гомен щиро молився. Але молитву перебивали думки про те, що треба чим скоріш будувати велику кам'яну церкву, а також досадою впліталася задавна незгода – Ворожнеча між попом і дияконом, яку нічим не вдавалося залагодити. Піп, коли проходив повз диякона, руку з кадилом відставляв далеко далеко, щоб не куріти святим димом на немилого йому диякона. По всіх краях про їхню обитель лине слава велика, ідуть до них прочани з близьких і далеких земель, і всі думають, що тут поселилися найвища святість та благодать. А воно ж як і скрізь. В святих стінах тліють і захланність, і заздрість, і навіть ненависть. Тільки Бог відає, в кого в серці справжня святість. І коли покличе до себе, то деякі останні стануть першими, а перші – останніми. Але скільки і посників, скільки світильників великих. Благодаті Божої множиться в цих печерках та зрубах. Скільки людей зцілено, душ порятовано. «Хай же й надалі милість Божа не полишає нашу обитель, а ми прославимо Отця Небесного. Але маємо для цього жити в покаянні, а стадо все в послузі чернечим, аби в пітьму себе не дати, думати про небесне, а не про плотське, про воздержання, а не бажання. І має це стадо тримати в смиренності він, Феодосій, хоч як те йому важко». По сніданку служник закликав до ігуменової Келії Микиту – Черню вмеру прозваного. Микита стояв у келії, а Феодосій сидів на сідлищі у внутрішній келійці і крізь чілину в дверях спостерігав, що робить Микита. Ні, той не молився, понурив голову, вертів у пальцях шишку соснову, підібрану по дорозі. Врешті Феодосій підвівся, вийшов до келії. Благословив Микиту, а тоді сказав, «Кожна нелицемірна душа, яка не має в собі лукавства, ні підступу в серці, правдива є. Скажи ж мені, Микито. Хто і чого приходив вночі до келії твоєї? Микита довго мовчав. Шишка випала з рук, він нагнувся і підняв її. Приходив брат Кузьма. А що його повело до тебе? Казав, що біс спокушає, являється в образі пса і сідає перед ним, і бликає очима. То він злякався і втік з келії до мене. Бісові піддався, а хіба він не знає, що бісів можна перемогти тільки вірою та молитвою святою, творячи її безупинно, озброївшись постом і господнім словом, інакше вони не відступляться. А може інший біс змагав його і тебе також? Не просив він у тебе нічого? Не влищав, не підмовляв? І гумен мав підстави для таких запитань. Про Кузьму поміщенцями ходив поганий поголос. Ну... Прррр. Так чого він приходив? Казав, що змерз. Просив, щоб зігрів я його. І ти? Сказав, що мерзну сам. З тим він відійшов? З тим. А якщо внесу Євангеліє святе? Заприсягнуся. Неспасенним лютим гріхом Обснували біси тіло Кузьми І прагнете тіло іншого тіла, чоловічого для поганого гріха, про який й мовити гидко. І хоч не сотворив кузьма гріха, але помисел мав, та не зізнається в тому. Довго повчав і гумен брата молитвою і притчами, страхаючи геєною, вогненною, іншими карами, і впав йому до ніг Микита, і просив вибачення, бо ж був чистий серцем, і гаряче любив Господа, і наклав на нього настоятель епітемію легку, три дні посту, та молитви неустанної А Кузьму наказав і Єрею Закопати вище коліну землю Біля своєї келії Тримати в посту Бо ж надто у Кузьми серце Затемненням бісівським вкрите Аж поки не розкається